פרק י"ט ויהי אחרי כן וימות נחש מלך בני עמון וימלוך בנו תחתיו ויאמר דוד אעשה חסד עם חנון בן נחש כי עשה אביו עמי חסד וישלח דוד מלאכים לנחמו על אביו ויבואו עבדי דוד אל ארץ בני אל חנון לנחמו ויאמרו שרי בני לחנון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 את בני עמון עוד